Aici trebuie să fie. Dacă o mai fi cineva. Ia să vedem. Cine ești și ce vrei? Vin de pe Miran. Da? Miran a răsărit de vreme anul ăsta. Numai de vreme ca anul trecut. Ah, văd că știi parola. Dar tot nu spus cine ești. Tu ești vulpea? Înțeleg. Și ai un mod ciudat de a răspunde la întrebări prin alte întrebări. Sunt Han Treacher. Am auzit de tine. Ba, mi se pare că odată te-am și văzut, deși barba pe care o ai acum... Uh, în fine. Știi ceva, Han? Mm, ce e aici? Tocană. Regret încă o dată, dar nu o duc prea grozav cu alimentele. Nu știu, nimeni nu o duce. Ce spuneai? Spuneam că dacă faci vreo mișcare sau spui ceva ce nu o să-mi placă, pe locul pe care te afli, nu va rămâne decât o mică urmă de arsură. Ai priceput? Am priceput. Și? Ce părere ai? Niciuna. Ce vrei? Vreau ca înainte de a face ceva să-mi cer voie. S-a înțeles? Mm -hmm. S-a înțeles. Uh, îmi dai voie să mănânc? Uh, da, <laughs> sigur. Cât despre barba mea, nu m-a mai o de o lună. Poți să-mi spui ce naiba vrei de la mine? Parola a fost corectă și nu cred că identitatea mea ridică vreo problemă. Hai, lasă o baltă, te rog, lasă o baltă. Eu pot să bag mâna în foc că tu ești pricer, așa cum spui. Dar află de la mine că există o mulțime care știu și parolele și care au identități bine cunoscute. Și cu toate astea au trecut de partea cătărului. El spune-mi, ai auzit de Levau? Da, sigur că da. Ei bine, acum el este omul cătărului. Cum? Tocmai el Exact, exact. Tocmai el. Tocmai el care era supranumit Niciun pas înapoi. E bine, și mai sunt și Willing, și Gar, și Not, o mulțime. Toți de partea cătărului. De ce n-ar fi la fel și cu Han A ha? De unde naiba să știu eu cum stau lucrurile în ceea ce te privește? Da. Îmi pare rău, dar n-am cum să te conving. Oricum, nu are nicio importanță. Dacă not a trădat și a trădat în ghițilar spațiul, înseamnă că ei știu deja și numele meu. Și mai e ceva, dacă tu nu ai trădat, atunci, venind aici, ai intrat într-o primejdie și mai mare. Vrei să spui că aici nu există nicio organizație? Doar dacă mă consider pe mine drept organizație. Așa, deci... Bun, îmi poți spune unde pot găsi o organizație? Dacă fundația s-a predat treaba ei, eu încă n-am făcut-o. Vrei să continui lupta? De ce mă întrebi? Stai, stai, stai, capitane. stai că nu merge chiar așa cum vrei tu De ce? Păi doar nu o să umbli de colo-colo tot timpul și în plus, tu nici nu poți? Cum adică nu pot? Ce mă va opri? Păi ca să călătorești ai nevoie de un permis eliberat de forțele de ocupație știi asta? Știai? Nu eh, Văd că habar n-ai de ce se petrece în jur Îți trebuie acte de identitate, ai așa ceva? N-am, vezi? Deci asta n-ai și mai este ceva Tuturor ofițerilor din flotă li s-au ordonat să se prezinte imediat la cele mai apropiate comandamente ale forțelor de ocupație Iar tu ești ofițer, nu? Sunt și? <hânt> Cred că nu-ți imaginezi că fug din cauza fricii Da, știu și eu ce să mai zic Auzorum, în flotă am lucrat în cadrul serviciului de informație Poftim? Da, da, da, da, acolo am lucrat Am fost pe Kelgan, imediat ce planetă a fost ocupată de și de oamenii lui Știi ce s-a întâmplat acolo? În mai puțin de o lună de zile, nici unul din foștii ofițeri ai condotierului nu mai era liber. Și știi de ce? Îți spun eu. Pentru că ei reprezentau conducătorii prezumtibili ai unor posibile revolte ale forțelor armate. Iar caterul știe și el asta. Sună logic ce spui. Și la noi caterul a pus mâna pe toate. Probabil că va face și aici ce a făcut pe Kelvin Imediat ce mi s-a ivit prilejul, m-am debarasat de uniformă și mi-am lăsat barba să crească. Poate că mai sunt și alții care au procedat ca și mine. Ești căsătorit? Am fost. Soția mea a murit și nici copilul Prin urmare, ești imun la luarea de ostateci. Exact. Vrei să știi care e părerea mea? Dacă ai vreuna? Da. Eu nu știu care e politica acestui catâr și nici ce intenții de viitor are, dar până în prezent nu s-a atins de lucrători. Mai mult, salariile au crescut după ocupație și s-a intensificat producția armelor atomice de tot felul hmm, Ceea ce spui aduce a continuarea ofensivei Habar n-am Cătărul ăsta se dovedește a fi un pui de cățeal naibit de subtil hmm, da, da. Poate că nu vrea decât să-i îmblânzească pe lucrători să-i aducă la ascultare și să-și apropie mm -hmm. Hmm? Poate În ceea ce mă privește, dacă Seldon cu toată psihoistoria lui, n-a reușit să-l prevadă și să-i contracareze intențiile Nu o să-mi bat eu capul să o fac asta e. Dar tu te ești îmbrăcată în haine de lucrători. Ha, ha, ha. Și asta mi-a dat o idee. Ha? Ha? Ce zici? Da, m-am gândit și eu la asta. Doar că nu mă pricep prea bine la vreun domeniu anume, n-am nicio calificare. Bănuiesc acolo, prin școlile flotei, ai urmat un curs de inițiere în tehnica atomică, nu-i așa? Sigur. Numai că nu văd unde aș putea... Păi, cursul ăsta e suficient. Știi, aici în oraș există o firmă specializată în fabricarea echipamentelor care funcționează pe baza câmpurilor atomice. Ce spui? Da. O să vorbesc cu cineva de acolo și o să-i spun că ai experiență în domeniu. Uh -huh. Cei care conduceau fabrica pentru indgur, iar acum o conduc pentru catâr, au nevoie de cât mai mulți lucrători pe care să-i stoarcă ca să-și umple ei pungile, înțelegi? Uh -huh. Sunt sigur că nu ori să pună niciun fel de întrebări. O să-ți elibereze acte de identitate și o să te poți caza la căminul corporației. La, la, la. Asta o să-ți ofere o bază de plecare, nu crezi? Și, în plus, îți oferă și acoperirea necesară pentru a putea acționa în liniște. <laughs> Iată-mă din ofițer de informații Conspirator Bună treabă Și mă rog, cei de râs în ceea ce ți-am spus? Nimic, nimic, nimic, de acord O idee foarte bună Perfect Până mâine când o să aranjezi toate lucrurile, rămâi aici După aceea te muți la cămin Nu luăm legătura decât în caz de strictă necesitate în regulă <laughs> În regulă, șefule -i? Hei, hei, stai puțin, stai, hei! Fantastic. A fugit. ce fi asta? Ah, în sfârșit, un biletel pe care scrie doar vulvea. Bine aranjat. Chiar dacă pică în mâna cuiva, nu se poate înțelege nimic. Bine ai venit, capitane! Intră, te rog, intră! Nu e singur. Cine sunt cei doi din bibliotecă? Ah, văd că nu ți-ai pierdut antrenamentul. Cum naiba să-i dai seama că e cineva la mine, și mai ales că sunt doi? Instinctul și urechea. Respirațiile. Firea să fie. Mă bucur, Al-Naibi, că ești de partea noastră și nu invers. Întâi, mai debuit chiar de la început cu dezintegratorul ascuns în proiector. Acum cam doi musafiri după felul cum respir într-o cameră alăturată. Nu cred că vreun adversar are multe șanse cu unul ca tine. Lasă astea, cine sunt? Când o să afli, o să te bucuri. Unul este fostul șambelan al lui Indur. Cum? Fostul șambelan. Exact. Extraordinar. Extraordinar. Exact cine-mi trebuia. Și celălalt? Hai să vezi. Uh, hai, vino, te rog. Sunt oameni de încredere. Doar nu-ți închipui că te chemam să te prezint unor adepți apăruți peste noapte. Bine, bine, bine. Domnilor, permiteți-mi să vă prezint pe cineva pe care cred că deja îl cunoașteți. Mmm, ce surpriză! Nu știam, domnule, fost șambelan că faci parte din mișcarea clandestină. Nici eu nu știam de tine, capitane. Ba mai mult, mă feream de mama focului ca nu cumva să afli. Ți se dusese buhul că ești cel mai mare vânător de democrați. După cum vezi, nu eram chiar așa de bun. Altfel, aș fi știut și despre tine. Mm -hmm. Ha, te rog, stai jos. Da, mulțumesc. Tot ne mai lipsea un om ca să putem uh, să începem un joc de cărți ca lumea. Mm -hmm. <coughs> Taie, domnule Șambelan. Da. Dumneata, mm. te rog, ia și în parte. Da. Ei, domnilor, ce părere aveți? Ce putem face? După părerea mea, nimic. Catirul este prea puternic și are sub control toată flota. Fără armată, n-avem cum să angajăm bătălia cu el. Nu avem nici oameni, nici arme. Cu ce să luptăm? Numai două cărți. Și în afară de asta este oare momentul să încercăm să acționăm? Poftim. După cum știți, psihoistoria cere ca orice acțiune să fie întreprinsă doar în anumite condiții. Era acum... Nu... Am impresia că ați rămas cu toții în trecut. De fapt, asta a fost și greșeala la Mișcarea Democrată. Așteptarea. Hmm. Timp de 80 de ani a așteptat momentul istoric cel mai potrivit care a apărut însă sub forma catâr -ului. Sunt cărțile din Italia. Nu am mulțumesc. Ne-am lăsat cu toții vorbiți de afirmația lui Seldon că în cadrul psihoistoriei acțiunea individuală nu joacă niciun rol. Că nu individul face istoria și că în cazul în care încearcă să o influențeze va fi zdrobită de complexitatea factorilor social și economici. E? Și nu e așa? Nu cred. ce zice dacă l-am omorât pe catâr? Cum? Și la ce ar servi asta? Crezi că se schimbă ceva? Vezi, asta e atitudinea de orbire de care vorbeam. Eu schimb două cărți Cine mai vrea? La mine Nu-mi mulțumesc eu, nu A, trei, poftim Toți ne-am obișnuit să gândim Ce înseamnă un om din două, trei miliarde Nu se va opri galaxia din ei dacă moare un om Și? În principiu așa stau lucrurile Doar că ați uitat un lucru Care? Că nu-i om Este un mutant Deja a dat peste cap tot planul lui Saldan Și dacă veți analiza toate implicațiile O să ajungeți la concluzia că el Un singur om, un singur mutant A dat peste cap toată psihoistoria Dacă el n-ar fi existat Fundația nu s-ar fi prăbușit Dacă el va dispare, fundația Se va ridica din nou Da, în vreme de 80 de ani Mișcarea Democrată s-a bătut cu primarii Recurgând la viclenie Arătați cărțile, vă rog Atunci de ce n-am încercat și asasinatul, Nu? Ei, și în altă ordine de idei Am impresia că ați pierdut Iată cărțile mele, poftim mm -hmm. Așa că scoateți banii da, da. Întrebarea e Cum să o facem, nu? De trei luni doar la asta mă gândesc Dar până acum câteva minute Nu găsisem nicio soluție Acum însă... Crești? Crești că ai găsit ceva? Nu cred Sunt sigur Adică? Ascultă nu e așa că în fostata ta funcție aveai obligația să verifici periodic sistemul de alarmă al Palatului Primăriei? Da, da, așa e. Iar că stă acum în Palat, nu? Cel puțin așa s-a anunțat, deși, deși este un cuceritor modest. Nu ține cuvântări, nu dă proclamații și nu apare niciodată în până. Da, e o poveste veche, o știu, dar asta nu schimbă cu nimic planul. Poate că ai dreptate, capitan, dar îmi pare rău. Eu verificam sistemul de alarmă, însă era o treabă de rutină și atâta tot. N-am știut și nu știu nimic despre modul lui de funcționare Mă așteptam la așa ceva, dar nici asta nu contează prea mult Creierul tău are înglobat în el o imagine a de control mm. Cu ajutorul unui sonde psihice putem să obținem ce avem nevoie O sondă psihică? Nu-ți fie teamă Știu cum se manevrează un astfel de instrument Nu să ți se întâmple nimic yeah. În cel mai rău caz, vreme de câteva zile o să te simți slăbit și chiar dacă ar fi să pățești ceva, ăsta e prețul pe care va trebui să-l plătești pentru libertatea fundației. Dar ascultă-mă, ascultă-mă pe mine, nu ți se va întâmpla nimic. Printre noi se află câțiva care, după modul de dispunere al contactelor pe panoul de control, vor putea să-și dea seama care sunt combinațiile sistemului și lungimile de undă. Da. Și mai avem printre noi pe unii care pot realiza artizanal o bombă miniaturală care să fie reglată să explodeze după un timp prestabilit. Perfect. Și cine o va duce în palat? Eu. Cum? Ah, Într-o noapte pe care o vom stabili de comun acord în vecinătatea palatului, se va produce o răzmeriță. O răzmeriță? Nu, adevărată, nu, nu, nu, nu. Puțin scandal și după aia răsculați vor fugi. Mm -hmm. Scopul este de a fi atrase gărzile palatului sau cel puțin determinate la câteva momente de neatenție. În acest timp... Asta e. Ați înțeles? Da. Am da. înțeles, Planul este excelent. Da. Bun. Atunci, la treaba. Să mergem da. atunci. Iată-mă, deci, coborând în ierarhia socială și mai jos. Mai întâi din ofițer de informații am devenit conspirator. Era acum din conspirator am devenit asasin. Sistemul de alarmă a rămas schimbat. Ghidează-te după radiometru. Nimeni nu o să simtă nimic. Bine, bine, bine, bine. Am plecat. Ia să vedem. Bun. Acum. Oh. Bine că n-am înghezit bomba și ideea de a face în așa fel încât să o pot ține sub linde la marține, trebuie să recunosc că nu e o găsenință strălucită. Abia când am luat-o la goană, mi-am dat seama de asta. În sfârșit, acum nu mai contează. Iată-mă în palat și cu bombița la locul ei. Cât timp mi-a mai rămas? 5 minute până când va exploda. Deci în cinci minute trebuie să-l găsesc pe catâr. Ce ciudat! Deși știu foarte bine că și eu mai am tot cinci minute de trăit... Nu simt nimic de Și dacă nu-l găsesc pe catâr, tot nu contează. Bomba este atât de puternică, încât tot palatul o să sară în aer. Chiar dacă nu voi fi îngăcatâr, când va exploda, tot soarta aia o va avea. Aș să-l văd cu ochii mei. Intră, capitan, intră! Ai face mai bine să scui prostia pe care o ții gură. Tot nu o să explodeze. Hai, lasă Chiar dacă ar fi funcționat, tot nu ți-ar fi servit la nimic. Nu ți-ai fi atins scopul. Oare chiar așa să fie? Bineînțeles. Nu-ți propusesești tu să-l omori pe catâr? Ba da. N-ai noroc. Eu nu sunt catărul, iar el nu se află în palat. Ar fi trebuit să te mulțumești, dar cu obicei de ce pus de el aici. Deci ați știut de unde. Hai să zicem că avem un sistem de contraspionaj eficient mm -hmm. Știi, aș putea să-ți-i spun pe nume pe toți cei din micul grup pe care le ai condus până acum Sau aș putea să-ți relatez pas cu pas întreaga evoluție a complotului pus la cale de tine Și l-ați lăsat să evolueze până acum? Păi ce nu? <laughs> Una dintre cele mai importante misiuni ale mele era să te găsesc pe tine și pe încă câțiva Dar în primul rând pe tine mm -hmm. Te-aș fi putut captura acum câteva luni pe când erai încă lucrător în fabrică, dar am s că e mai interesant și mai distractiv să te lasă vii singur la mine. Nu crezi? Știi, dacă n-ai fi elaborat planul acțiunii singur, atunci unul dintre oamenii mei ți-l ar fi sugerat. <laughs> După cum vezi, rezultatul este dramatic și amuzant. Și eu îl găsesc cam tot așa. Să înțeleg, deci, că totul s-a terminat, nu? Nu. Abia a început. Hai, căpitan, ia loc. Bine. Să lăsăm eroismele pentru proștii care se lasă impresionați de așa ceva. Capitane, știm despre tine că ești un om capabil. Conform informațiilor pe care le dețin, mai ai fost primul de pe fundație care și a dat seama de puterea catârului. Din momentul în care l-ai intuit, te-ai ocupat, aș putea spune, cu grijă de strângerea tuturor detaliilor referitoare la viața și activitatea lui din trecut. Tu ai fost unul dintre cei care i-au răpit clovnul și... Nu l-am răpit. A, ah, da. Da, l-ați ajutat să fugă. Apropo, să știi că nici până acum n-am reușit să dăm de el. Iar uriașa recompensă făcăduită pentru prinderea lui este încă disponibilă. Ce zici? Nu mă interesează Nici nu mă așteptam la un alt răspuns <laughs> Și cum spuneam, ți s-a recunoscut capabilitatea și... <laughs> capabilitatea mea, iat-o, mă aflu aici Și că nu se teme de adversarii capabili Mai ales când are posibilitatea să-i transforme în prieteni capabili ah. Asta urmăriți? <laughs> Ei bine, v-ați înșelat în ceea ce mă privește. Nu o să accept niciodată. Ba da, hai să accepti. De fapt, acesta era scopul comediei din seara asta. Poftim? nu stai dai seama, capitane? Ești un inteligent și un foarte bun profesionist. Și totuși, mica ta conspirație împotriva catărului a eșuat lamentabil. Mm. Și ca să fiu sincer, cu greu îi se poate da numele de conspirație. Îi spunem, ai învățat undeva la Academia de Război să-i nave fără rost? Mai întâi trebuie acceptată ideea că e fără rost Dar tu nu vezi, că n-are niciun rost Caturul a cucerit fundația și în curând va termina acțiunea de transformare Într-un imens arsenal care să-l ajute să-și îndeplinească țelul final Are un țel final? Și care-i, mă rog, acest țel final? Cucerirea întregii galaxii, reunirea tuturor fragmentelor într-un imperiu unitar, un nou imperiu. Scopul urmărit de Seldon al vostru, încă cu 700 de ani mai devreme decât spera el. Iar tu ne poți ajuta în atingerea acestui țel, capitane. Cu siguranță că aș putea, dar poți fi sigur că nu o voi face. <laughs> Cunosc că mai există încă trei lumi ale comercianților independenți care ne opun rezistență, dar poți fi sigur că nu se vor mai opune multă vreme. Știu asta. Și tot nu vrei să treci de partea noastră? Nu. <laughs> și totuși ai să o faci. Un recrut voluntar este mai eficient decât unul silit. Dar dacă nu avem de ales, o să o facem și așa. Din mai fericire, nu e aici. Se află undeva, în primele rânduri, la rebătăliei duse împotriva comercianților independenți Dar se află în permanentă legătură cu noi, așa că nu va trebui să aștepți multă vreme Să aștept ce? Convertirea Mă tem că încercarea asta depășește posibilitățile catărului Crezi? Eu nu i-am depășit posibilitățile Tu? <laughs> Dar cine ești tu? E Chiar nu mă recunoști? Hă? Nu Ia, te-o așa, nu Parcă... Ha? nu știu de unde să te iau Hai, hai, hai, hai, capitane, activează-ți memoria Ai fost pe Calga, nu? Da, dar... tot nu... E? Eh? Acolo eram îmbrăcat într-o robă stacozie și tivită cu blană și pârtam un oclu, iar pe capă, bălărie înaltă și încoronat. Condotierul! Exact! Iar acum, iată-mă, vicerege credincios al caturului. Îți dai, deci, seama că știe să fie convingător. Cine-i? Amis? Ce s-a Două lucruri... Ascultă, doctore. Bine, bine, să le luăm pe rând. Care-i prima problemă? n putea calcula rutele de salt în așa fel încât să nu mai ieșim din hiperspatiu exact lângă stele? Și supra-solicitările astea probabil că mi-au scos sufletul. Doctore, fac și eu ce pot. Recunosc că nu sunt un pelot versat, capabil să transforme o goană prin sub spațiu într-o croazieră de biciere. Mm. Și în plus, suntem și urmăriți, așa că... De unde știi? Presupun. Și chiar dacă nu e așa, paza bună... Mm. Și? A doua problemă. A doua problemă este că postul de emisie al Fundației a anunțat că va divăza un buletin de știri special Când va fi asta? să vedem, dacă au anunțat la... Da, exact peste două minute o să înceapă. Și ce mai aștept? De drumul aparatului! Da, da, stai, stai, stai, stai. Asta este semnalul sonor al Fundației Asta? De când? Și de când cu cătărul. Ia, ia, ia, taci Stimați ascultători, așa cum s-a mai anunțat, difuzăm un buletin de știri special. Ieri, escadroanele de crucișătoare rapide de sub comanda generalului Simon au dat o ripostă hotărâtă atacului declanșat de flota rebelă de pe Is. Punctul crucial al bătăliei l-a constituit lupta dusă de crucișătorul greu Cluster, împotriva a trei nave din clasa Nova. În momentul de față, aveți pe ecrane secvențe din partea finală a în încheierea emisiunii transmitem un comunicat special. Din ordinul expres al suveranului nostru vă facem cunoscut tuturor că planeta Heaven, până acum rebelă, s-a declarat în frântă. Chiar în aceste clipe, planeta este ocupată de forțele noastre armate. Opoziția a fost împrăștiată, dezorganizată și înnăbușită cu rapiditate. Populația planetei la ora... A căzut, Evan. Ai auzit, Miss? A căzut, Evan. <laughs> noi... da, da, dar noi... Dar asta, ce cu voi? ce cum cu mutrele astea de îmburmântare? Toran? Mm. Toran, ce -i cu el, Miss? I-a S-a anunțat că Heaven s-a predat. Când? Cum? Acum câteva minute s-a anunțat oficial de pe terminus. Bine, dar... Fran, Randu, ceilalți... De unde să știm? Așa deci. Dar, dar cum s-a întâmplat? Nu s-a anunțat nicio luptă, nimic! Așa e. Fără luptă. Fără măcar o afurisită de luptă. Aș fi de părere să-l las pe Toara singur cu el însuși. De data asta o să mâncăm fără el. Da, cred că ai dreptate, Miss. <gângh> Hai la masă! Da. Magnifico! La masă! Deci, două din lumile comercianților independenți luptă, rezistă, sângerează, dar nu se predau. Iar Hevan, La fel ca și Fundația. Dar de ce? De ce? N-abar n-am. De un lucru sunt însă sigur. Care? Că toată povestea asta nu-i decât o latură a întregii probleme pe care o reprezintă Catăru. Toate ciudățenile care apar Nu sunt altceva decât fragmente care puse la un loc Ar duce la descifrarea enigmei privind natura puterilor pe care le are Iar ciudățeniile a, nu sunt puține Întâi, felul cum a cucerit Terminusul Fără prea multă vărsare de sânge și dintr-o singură lovitură da. Pe urma faptul că planetele comercianților independenți rezistă Am mai discutat și cu alții problema asta Povestea cu arma care blochează reacțiile atomice oh, Nu e decât o gogoriță. Atât am întors să pe toate părțile încât mi și grea să mă mi-aduc aminte de ea Și chiar dacă ar exista, arma n-a funcționat decât în cazul fundației Într-o discuție pe care am avut-o cu Randu înainte de a fugi de pe Heaven Mi-a sugerat că în fapt s-ar putea să fie vorba de altceva El presupunea existența unui aparat care generează un câmp depresiv cu influența voinței oamenilor Iar da, așa ceva ar fi general valabil și dacă a dat rezultate în cazul fundației și al heavenului, de ce nu-i folosit și în lupta dusă cu Is și cu Nemo, nu? Mai ales că luptă ca niște diavol de vreme ce flota catărului a trebuit să-și alăture și navele capturate de la fundație. Cum? De unde știi? Am văzut transmisia de la boletinul de știri. Când au arătat în trecere escadroanele generalului Samin, am văzut câteva nave ce aparțineau fundației. Le deosebește de la distanță de celelalte. Întâi fundația, după aceea, heaven nu- mi impresia, Miss, că purtăm pe urmele noastre dezastrul O să, Ce spune? Nu ți se pare ciudat faptul că reușim să scăpăm întotdeauna în ultimul moment? A, na, na, na, poate, da, da, da, poate, dar nu asta e problema Altceva e ciudat, Bai, da te da. ți duci aminte de știrea difuzate de postul de emisie al fundației acum câteva luni? La care anume te referi? La știrea referitoare la Magnifico mm -hmm. Se anunța că nu s-a reușit găsirea clovnului catărului pe Terminus Și că se presupunea că răpitorii lui l ar fi luat cu ei pe Heaven Ba da, dar ce-i cu asta? E ceva cu Magnifico al nostru Ceva ciudat Hai... Dum, dar... În ce sens ciudat, Miss? În sensul că de persoana lui este legat ceva deosebit, Baita, ceva ce noi n-am reușit să descoperim încă. Magnificul trebuie să știe ceva, ceva ce se poate dovedi fatal pentru că sunt sigur. eu... eu jur că m-am străduit să vă îndeplinesc toate poruncile. Pot fi socotiț vinovat că încercarea asta îmi depășește de puteri? Am spus tot ce știam, până, până în cele mai mici amănunte. Ați folosit și sunda așa și ați aflat tot ce știam și da, nu da, știam da, ce știam. Bine, bine, bine, știu, magnifico. Însă nu ești tu, de fapt. Prin... Nu, nu, nu, nu, nu. Probabil că e ceva foarte mic și aparent neînsemnat. Atât de mic încât nici eu nu mi-am putut și nu pot da seama ce este. Și totuși, acest ceva. Trebuie găsit. Curând or să cadă și Mnemon și Isis, iar noi vom rămâne ultimele fărăme din ceea ce a fost fundația independentă. <fie> Poftim, poftim, iar am hiper spațiu lângă o stea. ce naiba face, Toran! Ce vrea să-mi stoarcă viața de mine cum stoci apa dintr-un blestemat de bunete? Ei, iară Toran, iar, iar... iar? te mă Mist, te supără ceva! Da, tu și-a furicit asta de supra-solicitare! Deci am ajuns la limita centrului galaxiei. De aici încolo drumul o să fie mai greu, în sensul că salturile prin hiper spațiu vor trebui calculate cu foarte multă atenție ca să nu ne trezim nu lângă o stea, ci în ea. Lucru total neplăcut dacă ieșiți ei după ce scrie manual de navigație. Ca atare, toată lumea o să aibă câte ceva de făcut. Chiar și tu magnifico. Nu e nimic eu, mie și băieta vom elabora formulele, iar tu vei lucra la calculator pentru a le transforma în coordonate și apoi le vei introduce în memoria computerului de bord. O să te învăț ce ai de făcut. Hai, hai, hai, la treabă! La ce te uiți, băița La traseul pe care l-am parcurs Nu ți se pare că aduce duce cu o râmă? Râmă? Mm -hmm. De unde și până unde comparați? Păi uite deși tu la modelul tridimensional Uzi, râmă Aha. Și mai e ceva Ce mai e? După cum evoluează traseul Am impresia că un loc să ne duc spre Trantor o să ne facă că coborâm iar pe heaven. Așa o să se întâmple dacă n-ai să tași din gură. <gânt> și când te gândești că nimănui nu i-a dat până acum prin minte să găsească o rută simplă și dreaptă spre centrul galaxiei. Ceva asemănător meridianului galactic, sau cum eu zice. Ascultă, Baita, ce-ar fi să încetez? În primul rând, știi bine că nu avem pe navă nicio hartă ca lumea acestei zone. Iar în al doilea rând, rutele drepte și sigure sunt cu siguranță supravegheate de oamenii călătorului, care cred că abia așteaptă să pună mâna pe noi. În al treilea rând. Oh, vai, o justificată indignare! Oh, dar de ce mă Băr, maita, dă Hai să-l gata să treacă Bine, acum stai și... Nu! Ce? Nici ce se întâmplă la Lani, Nici ce te-ai buzna așa. Doamna mea, ceva nu e în ordine cu aparatele. Ai să cumva ceva? Nu, nu, nu, n-am atins nimic. Am puțin, am cunoaștere, mi-ar fi și frică să le ating. Hai! Mai repede, să vedem în ce este vorba. Ce s-a întâmplat au fost detectați De cine? Nu știu, să așteptăm să vedem N-ar fi mai bine să fugim? Nu, nu, nu, nu, probabil că și cei care ne-au detectat și au și pregătit în momentul de bord uh -huh. La prima manevră ne transformăm în pulvere Să așteptăm Probabil că o să ne transmită ce vor A, auzi Ne cer să ne identificăm O să le răspund Ce spun? Ne aflăm într-o zonă care, dacă e să ne luăm după astea care ne-au apostat, aparține unui regat interior care se numește Autarhia Filiană. Mm. Am dat peste un cucișător filian care supraveghează frontiera. Mi-au comunicat să rămânem pe loc. Vor trimite o echipă să inspecteze nava. Magnifico, magnifico. du-te și adul aici pe mis. Imediat, haide. De ce Am fost detectați și urmează să primim la bord o echipă de inspecție Cine ne-a detectat? -o? Un crucișetor care aparține flotei filiene Da? Flota filiană? Da. Filia? N-am auzit niciodată de filia Nu de aia te-am chemat Trebuie să fim toți cu ochi în patru Deschide sasul de acces. În Capitanul de rangul 1, Del Avin din flota navală de pe Filia, în misiune ordonată la frontieră. Cine sunteți? De unde veniți și încotro vă îndreptați? Sunt Toran Daryl. ea este soția mea Bayita. Cel uh -huh. cu barbă este doctorul în psihologie Ibling Miss, iar uh -huh. celălalt este rețul la sonovizor magnificu. Uh -huh. Venim de pe Suena și mergem spre Trantor. Unde este localizată Suena? 100 de mii de parcăci departare, 80 de grade vezi față de Trantor, 40 de grade... Lasă, lasă, lasă, e clar, de la periferie. Scopul călătoriei? Excursie de plăcere. Transportați ceva? Nimic. Asta o să verificăm. Oamenii mei vor controla nava. Sergei, controlați nava. Dați-mi pașapoartele și documentele de liberă trecere ale navei. Nu avem. Aha, naveți. Și ce va aduce pe teritoriul filiei? N-am avut intenția să violăm teritoriul filian și nici nu dorim să asolizăm pe vreo planetă acestui sistem. Atunci? Știți, harta pe care o am este veche și nu mă mai pot orienta bine după ea. A, e, asta o să vă coste 100 de credite plus taxele vamale obișnuite etc., etc. Spune-mi, te pricep cumva la tehnologia atomică? Nu, un pic, Cei o... de la periferie sunt cunoscuți ca foarte pricepuți la așa ceva. Puneți costumul și hai cu mine. Bine, ce avem de gând cu el? Lasă, lasă, băi, lasă. Unde vreți să vin? Centrala atomică de pe nava noastră are nevoie de câteva mici ajustări. Aha, să vină și el cu noi. cine un... Magnifico. Dar el ce treabă are cu centrala atomică? În ultima vreme s-au raportat mai multe atacuri piraterești asupra unor nave. Descrierea unuia dintre pirați aduce cu chipul lui. Hai, e lasă, lasă. lasă. Hai, nu-i vorba decât de o simplă rutină de identificare. Și dacă refuz să mă supun acestor ordine? Am cu mine șase oameni și fiecare din ei are câte un dezintegrator. Să mergem! cu centrala voastră care nu are nici pe naiba. și puțin din câte văd eu. Barele de reacție sunt în bună stare, tubul el funcționează cu dator, iar analizele reacțiilor sunt bune. Cine răspunde de funcționarea centralei? Eu ce dorești. Păi, să mă scoateți de aici. Ha? Să mergem. Gata, treaba? Gata. De unde E? Cel care a venit cu mine Apare și el imediat Ai puțină răbdare Ah, uite-l că a apărut Magnifico Ce s-a făcut, Magnifico? Uh. Nimic, prea nobine, dom, Da? Atunci, hai, să mergem și cu pretențiile astea. Auzi ce oprznicie. 250 de credite, 50 chipule pentru eliberarea imediată. Austoran? N-ai impresia că de fapt am primit un șut în fund de la acești filieni? Ăștia nu erau filieri. Ce? Nu, nu, nu. Nava era de pe fundație. Iar cei de la bord erau mai mult ca sigur oamenii caterului. Păi, tu și ce mai stăm? De drumul să o de aici. Ba, nu ștergem nicăieri. Nu știu eu ce să zic. Fundația se află la o distanță de 30.000 de mii de parsici. Așa e, dar și noi suntem la 30.000 de mii de parsici. Ce ar putea împiedica și pe ei să se afle la aceeași distanță? De unde știi că nava asta... Hai, Miss, doar nu-ți imaginez că nu pot deosebi o navă construită pe fundații de una făcută undeva iurea. Vă spun că asta era o navă a fundației care avea în ea un motor construit pe fundație. Bine, Toran, uite să zicem că ai dreptate. Dar cum ne au putut urmări? Sau îți imaginezi că au mers la hazard și s-au intersectat Ce cu noi Ce importanță are? Singurul lucru care contează este faptul că ne-au urmărit până aici Urmărit? în hiperspatul? Da da, da, da, este posibil, băie, Da. Dacă ai o navă bună și un pilot genial, nu e exclus deloc Ba mai mult, pot să spun că performanța nu mă impresionează prea mult Îți, băita, când am făcut altul, nu m-am preocupat deloc să mă urmele Am accelerat, pur și simplu iar distorsiunile câmpurilor stelare au înregistrat manevrele. Pentru ei a fost o simplă problemă de măsurare și interpretare a datelor. Iar rezultatul nu a fost altceva decât ruta pe care am urmat-o noi. Pe naiba! Cu salturile aiurite pe care le-ai făcut tu, direcția inițială de plecare în momentul accelerării nu mai avea niciun sens. Și apoi nu uitați că de foarte multe ori am ajuns în altă parte decât ne propusesem. Ne pierdem vremea de pomană cu discuții inutile. E nava fundației pe care se află oamenii Cătărului. Această navă ne-a oprit și ne-a percheziționat. Pe mine și pe Magnificul ne-au luat la ei ca ostateci, pentru cazul în care voi ați fi devenit bănuitori. Bine, și ce de gând? Îmi Bă, pare rău, băita. dar n-am de ales. O să distrug nava și noi vom pieri odată cu ea. Și asta chiar Bine. acum. Stai, stai, stai, stai doar n-ai de gând să ne distrugi, doar pentru simplu fapt că ție ți se pare că am dat peste o navă inamică. Gândește-te, omule, crezi că dacă așa ar sta lucrurile, adică nava asta ne-ar fi vânat gonind aproape o jumătate din diametrul afurisitei ăstea de galaxii, ne-ar lăsa în pace după ce a pus mâna pe noi? Cred că îi interesează unde mergem și de-aia au procedat așa. Bine, bine, bine, dar atunci de ce au făcut ce au făcut? De ce se ne pune în gardă că sunt pe urmele noastre? Da nu vezi, n -nu, -n nu e logic, omule. Nu știu și nu mă interesează. O să fac așa cum am zis. Dăm drumul, e bling, o capul. Iertare, iertare nobil, domn. De mă că întreb ce nu mă privesc și la care nu mă pricep. E ceva ce slaba minte nu, nu poate să priceapă. O asemănare, ce n-am... Ce mai... magnifico? Hai, spune ce ai de spus, te ascultam. Cât am stat pe navă, mi-a fost o frică îngrozitoare. Parcă eram paralizat. Credeți-mă că din cauza asta, cea mai mare parte a lucrurilor pe care le-am trăit acolo, le-am și uitat. Dar, spre sfârșit, s-a întâmplat ceva. Ceva, cum să vă spun, a unei raze de soarece străbate printr-un nor gros. Pe navă era cineva cunoscut. Un chip pe care îl știu. Acum că mi-aduc aminte, imaginea devine din ce în ce mai puternică, mai clară. Cine, cine, cine era? Capitanul acela care cu mult timp în urmă a fost cu noi când am plecat de pe calgan. Cum? Oh. Han Pritchell. Ești sigur? Ești absolut sigur? Îmi pot să jur că el era. Dar, nu, nu, doamna mea, stau și mă întreb, dacă nu cumva acest capitan a fugit ca și noi? Dacă prezența lui aici nu se explică decât printr-un scop pe care doar el îl cunoaște. Oare nu cumva s-a gândit că noi îl urmărim pe el Așa cum noi gândim că el ne urmărește? Altfel, nu, nu, nu reușesc să-mi explic Comedia inspecției pe care a făcut-o navei noastre Bine, dar atunci ce rost avea să ne ducă pe nava lui? Avea? Avea, eu cred că a trimis un subaltern care nu ne cunoștea Dar care a transmis pe nava descrierea noastră Se prea poate ca bunul capitan să-l-i fost izbit de asemănarea descrierii Cu umila mea înfățișare Știți doar că... Nu sunt prea mulți care să arate ca mine, uscat și. <laughs> Văzându-mă pe mine, și-a dat seama și de identitatea celorlalți de pe nava noastră. Și, pe oră, ne-a lăsat să plecăm, pur și simplu. Bă, ce știm noi ce misiune are el aici și cât de secretă este ea? Și-a dat seama că nu suntem o navă inamică și a preferat să ne lase să plecăm, evitând astfel să crească numărul celor care știu despre prezența lui în zonă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu Spusele lui Magnifico sunt logice, Negru. au sens, explică tot ce s-a petrecut. Cred că așa este Doran, băiatule. Bine, fie cum spuneți voi, să plecam. Și totuși ceva nu e în ordine. Eh, poate că totuși era una lui. cine știe. Control. Uite, aici în care un acesta, vezi? Mm. Bine, dar nu te pricep. Noi vrem să ajungem pe Trantor, iar tu... Hai, hai, hai, hai, hai că să nu pe drum. Nu pe drum, acum, aici, scurt și clar. Mm. Dacă e ordine, uitați care e treaba. După o suită de evenimente cărora cei de aici le spun marele jaf, da. vorbuiesc că e vorba de o suită de războaie civile care au secătuit și cele din urmă rămășițe de forța ale Imperiului. Actualul împărat... Uh, cum îi, cum îi spuneau... A, ah, um, da, uh, da, Bob al nouălea a găsit că Trantul nu mai prezintă suficiente garanții spre a putea fi păstrat capitală a Imperiului și a strămutat-o pe planeta asta pe care v-am arătat-o. Un uh, sistem micut și ușor de apărat în caz de atac. Înainte se numea Delicas. Acum este... Neotranto. <laughs> aici este reședința imperială și dacă vrem să obținem permisiunea de a coborî pe Tranto, și mai ales să avem acces în biblioteca imperială, mai întâi va trebui să ne oprim aici. Acum este clar? Sper că nu ne consider înapoi ați E, Atunci, haidem pe Neotranto ăsta. Da, haidem! <sus> Ok, eu să mai amintez de ceea ce spuneam. Da, sir. Și? Și m-am gândit, sir. la ce concluzie ai ajuns? Că este bine să primești vizitatori de pe fundație, sir. Dar atât? Mai ales când vin pe o singură navă, iar printre ei se află un singur bărbat absolut de încasc. Da, dar așa ar putea să ai dreptate. Dar se spune că cei de pe acolo ar fi magicieni Și că dispun de puteri grozave Distanța ascunde adevărul Fundația nu e altceva decât o lume, sir Iar locuitorii ei sunt tot oameni Iar dacă asupra oamenilor acționezi cu un dezintegrator, mor Și apoi nu se spune că... De ce te-ai oprit? Ce se spune? Că ar exista cineva care a dat peste cap toată periferia Inclusiv... Dați. Ce știi tu despre asta, Inchei? Nimic, săr. Am spus și eu, așa, la întâmplare, ce am auzit. Inchei, noi ne cunoaștem bine și știu că nimic din ceea ce spui tu nu este rostit la întâmplare. Asta s-ar putea să te coste într-o zi capul, dragul meu. Aveți îndreptate să E periculos să gândești. fine, să o lăsăm baltă. Așa stau lucrurile. Cel despre care vorbești este poreclit Caterul. Auzi nume! E, acum câteva luni a sosit aici un trimis al lui, <gânghe> afacere. Acum aștept de la el un mesager să vedem dacă facem târgul. Și bănuiesc că cei sosiți acum nu sunt mesagerii lui, nu? Habar nu! oricum nu mi-au spus parola pe care ar fi trebuit să mi-o spun. Se spune că fundația ar fi fost ocupată. Asta de unde mai știi? Că nu ți a spus nimic! Așa s-a anunțat, iar dacă așa stau lucrurile, atunci acești nou veniți s-ar putea să fie niște refugiați de acolo și prin urmare ar putea foarte bine să fie puși la popreală și predați oamenilor cătărului. în semn de prietenie. Crezi asta? Singurul lucru pe care îl cred este că prietenul unui cuceritor este și următoarea victima lui. Prin urmare, reținerea acestor străini înseamnă totodată și o măsură de autoapărare. Știți, sir, Există niște instrumente, le zice sonde psihice, e... cred că ați auzit de el. Dar ce faci, Inchei, îți joc de mine? Să mă ferească spiritul galactic de așa ceva, sora. Doar că... Doar că... Cu dumneavoastră e greu să știe cineva ce știți și ce nu știți. ascultă Inchei! Nu asta este important acum. Avem aici patru creiere de pe fundație și cine știe ce am putea găsi cotroboind nițel prin ele? Oricum, sir, nu strică să știm mai multe lucruri despre fundație și despre acest catâr. Și știind mai mult, devenim puțin tel mai puternici, iar catârul își mai pierde puțin tel din puterea pe care o are. Știți, sir, anticii aveau o vorbă. Știința înseamnă putere. Na, cred că ai dreptate, Inchei. Dar dacă fundația n-a căzut, dacă ceea ce s-a anunțat nu e decât o minciună, se spune despre fundații că ar fi invincibilă. Dar, Sir, eu credeam că am trecut de epoca zvonurilor lipsite de orice temei. Și totuși, încă ia gândește-te, dacă n-a căzut. Este adevărat că acest catâr mi-a făcut niște promisiuni Aș zice chiar niște promisiuni grozav e. de tentante Dar promisiunile nu-s decât vorbe în vânt Iar realitățile sunt dure o, Așa e, sir, dure, dure până încep să se lege între ele Dar să ne speriem de o fundație aflată tocmai la celălalt capăt al galaxiei, sir Și apoi mai este și prințul Tratează și el cu... Catărul? Da, dar nu în măsura în care o fac eu, dar pe zi ce trece devine tot mai năstăpânit, parcă-i bântuit de spiritul necurat. Dacă-i rețin pe acești străini și pe urmă mi ia, știi, nu-i lipsit de ceva imaginație nebunul, nu da, da. Nu prea am chef să mă cert cu el, nu încă. Cu câteva clipe înainte de plecarea de la palat, i-am zărit și eu pe acești străini. Mi-a atras atenția bruneta Se purta cu lejeritatea unui bărbat Ce m-a frapat a fost însă Contrastul dintre pielea ei albă Și părul negru, e? lucios e, Păi cred că imaginația prințului Nu-i de natură să lase să scape un compromis rezonabil Dumneavoastră îi puteți avea pe bărbați Dacă îi lăsați lui femeia <laughs> Extraordinar, Ingei, minunat gândit Căi vârfemeia pe gât maniacul nu o să fie în stare să reziste pornirilor instinctuale și o să mi lase pe ceilalți. Închei, dacă treaba iese bine, ei, o să discutăm foarte serios problema libertății tale. Să mai se ce ceai Draga mea Prezența voastră îmi face Nespus de multă plăcere De mult n-am mai primit Vizitatori din provinciile mele Exterioare Știți Am cam acum De majoritatea Detaliilor afacerilor de stat Se ocupă fiul meu L-ați văzut pe fiul meu Bun, băiat, poate că e un pic cam încăpățânat, dar e încă tână Vrei o capsulă aromatizantă? Deci, majestatea voastră imperială Am Majestatea voastră, noi n-am intenționat să vă deranjăm, dar Nu, nici un deranj, nu În seara asta o să dau o recepție în cinstea voastră dar până atunci suntem liberi să stăm de vorbă. Deci, unde spuneați că sunteți? A. A, da, a trecut atât de multe vreme de când am mai avut o recepție oficială. Deci, Ziceați că sunteți din a, provincia Nacreon. nu? Da. E, și mai e pe acolo. Cum stau lucrurile? Păi, nu avem de ce ne plânge, Majestatea. Nu, minuna, O să-l felicit pe Vice-Rege dacă ce face. Nu, nu, nu, ni Majestatea voastră, s-a spus că avem nevoie de permisiunea dumneavoastră pentru a putea vizita Biblioteca Imperială de pe Trantor. Trantor! Da, Trantor! Trantor, spui! Mm, da, da, Trantor, da, mi-am mințesc acum. Tocmai sunt în curs de elaborare a unor planuri de luptă. Vreau să mă întorc acolo având spate o flotă puternică Iar voi o să mergeți acolo odată cu mine Împreună o să nimicim pe rebelul de Gilmer Și tot împreună o să restaurăm Imperiul <laughs> Majestatea, <coughs> Majestate, da, da, stai, stai uh, Da, parcă Gilmer murise uh. mm, Da, da ah, Mi-am înțeles, Gilmer mort, da Și Trantor, tot mort e și el De unde îți spuneați că sunteți? Asta este cu adevărat un împărat? Uh. <laughs> Eu credeam că împărații sunt mai mari și mai deștepți Decât oamenii obișnuiți Faci, Magnifico uh. Uh, Dacă majestatea voastră ar fi atât de bună să semneze un ordin Prin a -a. care să ne... Un ordin a -a. Prin care să ne permită să coborâm pe Trantor Cred că am putea o sluji pe majestatea voastră Și planurile pe care le elaborați Cu mult mai bine da. decât stând aici da. Da. <sus> Pe Trantor, de ce? Sire, da. vice de pe Anacreon, da. Ai cărui trimiș suntem Și numele căruia vorbim a -a -a -a. Vă comunică prea plecat da. Că a aflat că Gilmer n-a murit Cum? Nu, n-a murit, trăiești Cum? N-a murit Trăiește! trei va fi război. Unde se află cea de tot? Încă nu se știe, majestatea voastră. Vice ne-a trimis să vă comunicăm, și apoi să mergem pe Trantor și să aflăm mai multe acolo. Iar după ce îi vom descoperi, burlogul. o prietene, trebuie găsită. a, să dați, trebuie Lucrurile astea nu mai vin. Eu n-am timp să aștept după el. N-am timp să aștept. Iar aveți aici permisiunea mea. Duceți-vă, prea credincioșii mei supuși. Dumnezeu o să simtă puterea împărăților De unde ziceți că sunteți? A, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, E, ce mai e pe acolo? Cum stau lucrurile pe acolo? Numele împăratului e cunoscut și temut, nu? Sigur că e... da! Majestatea voastră este iubită de întregul popor da. iar iubirea voastră pentru supuși este pe deplin cunoscută. Da, da, ar cam trebui să-mi vizitez bunii supuși la Ana Creorna. Doctorul. Doctorul spune că... Ce cum spune, nu mai mi-aduc aminte de ce nu -e spune, da, asta e... e... Ce-ți spuneați de Ghirme? Nu nimic, nimic, majestatea voastră. Ghirme, nu o să mai facă niciun pas înainte. Spuneți poporului că trantul va rezista. Flota se află sub conducerea tatălui meu. iar pe regicinul Ghirme, o să-i înghită hăurile Majestatea voastră a fost prea bună și îngăduitoare cu noi. Da. Timpul acordat audienței noastre s-a sfârșit, așa că, da. majestate... Doamnă, domnilor, urmați-ne! Ce s-a întâmplat? De ce nu ne lăsa să trecem? Am ordin să vă rețin. Îmi pare rău. Vă rog să mă urmați de bună voie. Avem un permis de liberă trecere semnat de însuși împăratul Dagober. Lăsați-ne. Un ordin semnat de împăratul Dagober. Ați auzit un ordin semnat de Dagober Pentru o ultima oară? Mă urmați de bună voie sau? Nu să vă urmăm niciunde și o să dați o goteală. lăsați să fie bușorugul ăsta nu mai moare odată. Mă obosește așteptarea asta, Neroadă. Mă enervează, Comason, pricepe asta. Înălțimea voastră lăsați asta. Mai bine să vedem ce-i cu ăștia. Ce părere aveți de propunerea pe care v-am făcut-o. nu mm -hmm. fetița. Și dacă și în altă parte o să se arate la fel de dârză Cum a fost când s-a luptat cu gărzile <laughs> O să ne simțim de minune și eu și ea, Prințe, prințe, ce mincinoși pot fi cei care vă bărfesc Și nu vor să recunoască figoarea bărbătească de care dispuneți cu una ca ea cred că și nebunul lui ala ne ar reveni Ia te uită, a deschis ochii ah, Are ochi frumoși, Comason Iar așa, cu ei mari, arată și mai frumoasă Cred că va constitui un deliciu exotic Tocmai potrivit pentru gustul meu Care s-a cam cu astea de pe aici Da, s-a făcut cum asume Eu o să iau buicuța asta rage, de Iar tu te ocupi de celălalt de trecut Fii atent că și poți cită și-a și revenit Să instrumentul ăsta e al de-așterea, e meu Și știi să cânti la el? Ați atacat o navă care aparține fundației Dacă nu ne va da satisfacție însuși împăratul Atunci o să aibă grijă fundația de voi doi ce zis? Fundația? Care fundație? Sau poate catârul? Nu mai este caterul! Țineți gura dacă nu vreți să pățești De-a dezlegați gluma aia în a oh. Dar prințe, mm. ai zis că... Dați că mă Știu ce am zis și știu ce fac Mă Măscădiște, ia scula și cânta pentru noi. Cântă o serenadă pentru doamna noastră despre dragoste și frumusețe. Iar în cântec să spui că închisorile tatălui meu nu sunt un palat, dar că eu pot să o duc într-un loc în care să se scalde în apă de trandafiri și unde va afla ce înseamnă dragostea unui prinț. M A ai înțeles, monstrule, să cânti despre ce înseamnă dragostea unui prinț. dă Îmi sunt degetele încamorțite. amărțite, soră. monstrule! de ce-i cântat așa? Îți mm. place, Magnifico? Mm. E bună plăcinta? Mm, mm, mm. <laughs> magnifico? Mm. Ce-i cântat acolo? Hai să discutăm mai ceva doamnă mea, nu? Hrei? Magnifico? Nu... Da, doamnă, poruncește. Dacă mă iubești, mă iubești, nu-i așa? Doamne... Do... eu... Uh... Ei, ei, dacă mă iubești, răspundem la întrebare. Ce ai cântat? Eu... Uh... Hai. Eu, eu hey? am, am, am învățat de la cineva... Știi, doamne mea, vizii are efecte ciudate. Acționează asupra centrul nervoși de pe scoarța cerebrală. Dar nu ce aflați asupra față, nu? În profunzime. Hmm. Știu că a fost un lucru urât ce-am făcut. Nu e ceva pentru inocența unui frumoasă, doamne... Lasă, lasă! Nu m-am mai flata atât, că nu sunt atât de inocentă pe cât vrei să mă faci. Mai bine, spune eu am văzut ce-au văzut și ei? Sau... sau... Am simțit și nu știu cum să spun nu, Pe spiritul galactic sper că nu Nu, am cântat doar pentru ei Dacă ai văzut ceva A fost doar o imagine palidă și foarte îndepărtată Aha, da Oricum l-ai dat gata pe prințul ăla Când am revenit eu, el tot leșinat era Leșinat? Da Era mort, doamna mea L-am ucis Cum? L-ai omorât? Da. Când m-am oprit, eram mort Dacă n-ar fi fost, nu m-aș fi oprit încântat Celălalt cum îl chema Comason De el nu mi-a păsat Dar prințul Prințul trebuia să moară De ce? De ce Magnifico? Comason ne-a amenințat doar cu tortura și cu moartea da? Prințul te privea cu gânduri atât de urâte Încât... Nu, nu, nu, nu doamna mea Prințul trebuia să moară și a murit Gata Asta, sigur, nu mai vorbim despre asta. Magnific, ai un suflet minunat. Domnule, nu te știu. Nu știu dacă era marcat, dar tipii ăia doi cunoșteau despre căderea Fundației. Ciudat, nu? Aha, asa ai. ce cei cu tine, mi-e slăbit, uiți, așa. Ceva straniu, dragul meu. De când am coborât pe neutra, întorc, nu mai găsesc locul. Simt o senzație care nu-mi dă pace. Un imbold care mă tot împinge înainte. Acum știu cum pot face. Lucrurile mi s-au clarificat, mintea mi s-a limpezit, gândurile îmi sunt iuți și precise, cum nu mi-au fost niciodată Miss... Da, da, da, ce Miss, știi când am decolat de pe Neotrantor, ne au observat că în timp ce noi ne depărtam, o altă navă cobora? Nu. Hmm. Eu am văzut. De fapt, cred că mi-am închipuit că am văzut. Nu știu de ce, dar mi s-a părut că era nava filială. Ce era cu capitanul Pricel? Cea cu naiba, știe ce pe ea spusele lui Magnifico eu cred că ne-au urmărit mis. Da, poate, nu știu, mis. nu cred. mi, ce cu tine. Mis, nu te simți bine, nu am nimic toran, nu nimic, Marește viteza Nu a asurecită de bibliotecă imperială. Ce te înfurie, At Nu vezi? De trei cease ne învârtim deasupra acestei planete peste mate și nimic, nimic, nimic. Mm. Aproape peste tot nu mai plăci de metal. Nu tot un munt, un ocean, măcar un lac acolo ca să te poți orienta. Ce idei și pe imperialii ăia. Au să acoperi în întregime o planetă cu o carcasă metalică netedă și egală. Singurele locuri pe care le-am putut identifica până acum au fost doar fostul parat imperial și poliplanetei. Iar pe de din urmă, doar pentru că nu mai funcționează instalația de regare climatică, și deasupra lor s-a format un strat de Iar ce căutăm noi, noi, nici la palat, nici la pol ce facem? De ce nu te orientezi după hărțile pe care le-am luat de pe Neotranto? Pentru că nimic din ce e reprezentat ele nu mai corespunde realității. E cum nu? Uite, uite, drumurile de suprafață au rămas neschimbate. Așa e, dar asta nu ne ajută la nimic. Drumurile astea trebuiau, conform hărților, să ne conducă spre locuri de asolizare spre guri de acces în subteranele planete, spre... spre... Naiba mai știe ce reprezintă semne cabalistice de pe hartă. Mm -hmm. Or, și după cum puteți vedea și voi, ruina a netezit totul. Mm -hmm. Și în plus, ăștia care au rămas pe planetă s-au apucat să scoată părți din carcasa metalică pentru a face loc terenurilor agricole. Mm -hmm. De unde să știu eu dacă n-au demolat chiar spațioportul Universității Imperiale? Mine, da... Și mai ceva. Noi ne aflăm pe o navă hiperspațială. Folosirea ei la zbor planetar ne-a consumat o grămadă de combustibil. Iar pentru a ne reaproviziona ar trebui să ne reîntoarcem în spațiu. Și să ne plasăm în vecinătatea unei stele mari. Astfel încât sintetizatoarele se dispună de materie primă pentru a le face rezervele energetice. Și ce cu asta? N-avem aici la doi pași steaua planetei? Prea mică și prea slabă pentru cine trebuie nouă. Ce ne-ar ajuta pe noi se află că am vreo 15.000 de parsec. Iar asta presupune calcularea unui salt și știți cum stăm noi la capitolul ăsta. După aceea are venirea, alți, alți. Prea Hai, lasă, lasă, lasă, Magnifico! Tu nu te pricepi la chestiile astea. Toran, lasă-l să spună ce are în minte. Uite, s-a văzut de câteva ori că nu are idei rele. O, oh, doamna mea, dacă n-ai fi tu, ce-ar fi de capul meu? Deci, nu, Bildon, de ce nu încerci să te folosești de coordonatele hărții fără să-ți ții cont de marcaje și de repere? Mm -hmm. O asorizare, cum mi se zice? A, da, în orb. Parcă așa e, se zice, nu? I -a, i -a, te uite. Uh, uh, uh, uh. Cum de nu mi-a trecut prin minte? Prietene, ce mai? De astăzi înainte e secundul meu, ai înțeles? Mm, mm, dar eu nu... Ai nu înțeles? Ai înțeles? Nu, dar am înțeles că... Domnule, bun, eu... bun, Știi care e obligația de bază a unui secund? Nu, dar ascult și mă supun. Dacă... Exact, secundule. Da. Asta e, să te supui ordinilor date de comandantul navei. Da. Așa, asculte bine. Îți dau primele două ordine. Poruncește, comandante. <coughs> nu se spune poruncește, ci ordonă. N-ai încă bordona. pregătire, dar lasă-te, lasă că lasă învață repede cum se treaba. Deci, 1. Începând din această clipă, încete să-i mai faci complimente doamnei. Tora! Nu dar... de alta, dar prea se urcă fumule la cap și devine Fii, știi ce? Îți arăt eu ție un fumurare. Și dacă vrei să știi, un papă late încrezut. Secund? Neascultarea acestui ordin va atrage sancțiuni severe, mergând până la tăierea pe timp de o lună din rația plăcintei și dulciurilor. <laughs> Al doilea ordin. Da. Treci la mașina de calculat coordonate și faceți spun. Ai terminat? Bun, acum apasă pe butonul care comutează rezultatele din calculator în memoria computerului navei. Nu, nu, nu, nu pe butonul ăla. A, da. da. așa. Acum. Gata? Da. Hai să vedem unde ajungem. Păi, am ajuns nu știu unde, dar dacă e să ne luăm după coordonate, Aici trebuie să fi fost, pe vremuri, pista centrală de asolizare a Astroportului Universității. uitați-vă. Ce? De ce? Cum nu vezi prea frumoase? Iertare, comandante. doamne. acolo, în dreapta, au apărut patru oameni. Hai, ieșim să sunt de cu ei. chemați i și Mă duc eu după ea. Te duc cu el. Ne-ați de frumoasa mea, doamnă. Venim cu gândul de pace. De pace, fie. De pace. Vă veți bucura de ospitalitatea grupului. Vă e foame, veți mânca. Vă e sete, o să beți. Vă mulțumim pentru bunătate și fiți siguri că vom vorbi de bine grupul vostru când ne vom întoarce în lumea noastră. Eu sunt Lee Center. Urmați-ne fără teamă. Cum vă merg serele hidroponice? Bănuiesc într-o lume cum e Trantor, doar hidroponica vă ajută să vă obțineți frana. Hidroponica? Adică să cultivi în soluții chimice, vrei să spui distinse oaspe? Bineînțeles, ce altceva. Nu pe Trantor, nu. Hidroponica presupune o adevărată industrie, iar în caz de război, industriile se prăbușesc și populația moare de foame. Și nu chiar toate culturile pot fi crescute artificial, unele își pierd valoare alimentară. Cultivarea solului este mai ieftină, mai bună și mai la îndemână. Ah, da, din navă venind în am văzut terenuri cultivate, dar am crezut că la asigură doar o mică parte din... Iar planeta voastră este imensă și populația trebuie să fie destul de numeroasă. Nu, nu prea numeroasă. Și vă ajunge hrana? Ne ajunge, ne ajunge, deși uneori este cam lipsită de varietate Avem ouă de la păsările pe care le creștem Iar de la cornutele mici obținem laptele din care ne facem brânzeturile și celelalte produse Doar uh, carnea trebuie să ne-o procurăm din comerțul cu alte lumi Comerț? Uh, faceți comerț cu ce? Cu metal? Privește în jurul tău Dispunem de o cantitate enormă și pe deasupra e gata, prelucrat. Bă, Când vin cei de pe Neotrantor, să zicem, ne aduc carnea de care avem nevoie și în schimbul ei, demolează și încarcă pe nave metalul dintr-o anumită zonă pe care le-o indicăm noi. Câștigul este dublu pentru noi. așa e. Pe de o parte obțineți carnea, iar pe de altă parte vă măriți suprafețele pe care le puteți cultiva după un timp. Adevărat, femeie. De fărat. ești deșteaptă și gândești ca un bărbat înțelept, ceea ce e rar mm, nu e prea măgulită ce zice Cred că femeile de pe aici n-au un statut cum se cuvine Și dați metalul doar pentru carne, nu prea creță, nu? Iar ai gândit bine, femeie îl dăm pentru tot felul de produse ce nu le putem face aici. Fructe conservate și proaspete, concentrate alimentare, mm -hmm. utilaje pentru fabricile noastre, cam puține cei drept, mă rog, pentru, pentru multe alte mărânțișuri. Oricum, nimeni nu pierde. E, am ajuns să intre toată lumea în cercul ăsta. Gata! Bine ați venit la grup și instiți oaspeți. Să mergem la masă. Suntem așteptați. Deci asta -i. Noi vrem să ajungem la bibliotecă, dar nu știm unde se află. Oricum. Trebuie să fie pe undeva prin zona Universității. Zona Universității este unul dintre locurile care au rămas neatinse de sute de ani. Noi nu cultivăm acolo. Ba chiar mai mult preferăm să nici nu intrăm în ea. Este una dintre relicvele noastre cele mai prețioase și am preferat să o păstrăm așa cum este. Noi suntem în căutare de date științifice. Puteți fi siguri că nu vom clinti absolut nimic de la locul lui. Vă garantăm asta. O să vă lăsăm un Chiar așa. O să vă lăsăm drept zălog nava cu care am venit. Uh, Ce zici, Toran? bine, uh, uh, nu am nimic împotriva. Îți mulțumesc, băiatul. îți mulțumesc. A? Ce spui? E, în acest caz o să vă duc acolo, mâine dimineață. Acum să mergem să vă arăt locurile unde vă veți odihni. Ne facem center. Chiar vrei să-i duci la bibliotecă? Da. Până atunci, pregătește stația de emisie. Vreau să transmit un mesaj pe neotrantor. Bine. E... Priviți, aceasta. Este biblioteca. Spunem, doctori Dr. Emis, da. unde vrei să mergi mai întâi? Cunosc bine locul, așa că nu veți fi nevoit să orbecăiți căutând ceva anume. Întâi vreau să-mi arăt unde se află sala catalogilor. apoi sala de lectură și studiu și în sfârșit să mă inițiez cu privire la folosirea instalațiilor de aducere din depozite a microfilmelor de care am nevoie. Prebine, prebine să mergem. Așa, așa... Acum, cred că ați înțeles totul. Aveți aici o rezervă de hrană pentru câteva zile. Din două în două zile, cineva din grup o să treacă pe la voi să vadă dacă aveți nevoie de ceva. Acum eu plec. Vă las cu bine și vă doresc să aveți noroc să găsiți ce căutați. Bine